اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَإِنْ يَسْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوَلَّهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُحْتَبِينَ نیزان الله جل جلال ہوں سزا زاد اخرت بیانی تکلیف و بیانی مخک تذکر او شواچے الله جل جلال ہوگا دان دمنه پدی مجرمانو باندې گواہی نو بیا به انسان د وحلات رضی الله بیان او بدوالو کې او ورته کړه نه دا الله پرمایې پي صبرو کدی صبر کوي پري اور باندې او په سزا باندې نه باوي باندې صبر هم نشي کې دي زه که اور نه دي چې کوم د دنیا دا اور دي آغا د دین یو په اویا باندې سیوار دی ناره ګرمیو جوش یو په اویا باندې سیوار دی ناره روینځه بدغوین دا غرنګي لاغه یا احوال چې کم یخ جهنم دی حاو ځه غرنګي د دې غنځیرونه لاغه کلاو ځه په سختي جوګیदाराنې پرشتي چې پغای کې اس رحم په انسان باندې نشته الله دغه د رحمت مادو ښکلي دا انت عی او بیا ور سرا وسرا دا الله جل جلاله هو غوسه نو صبر وکړئ د نشي الله پرمحي پي اس برو کدي صبر کيم او یا او لم یسدرو یا صبر نه یا که صبر کئ صبر ممکن نه فن نارو مثول لهم بیاور ده دی چه ده ناغه تکانه ده دوی ده بار ده ده منکرینو ده بارا ده مجرمانو ده بارا بیا دکانه وور ده. او دیم دا که دنیا تراتلال والی و این او دا که دیگو والی واپسی دنیا ته چه دنیا تا منگلال شو اول خود دی خبر نیشی او ریده پر یاد ایخ سو فی هاولا تکلیمون کورش ریع اللہ باو پر مئی ما سر خبری مگوئے اول خود دی او ریده نیشی او کدی متالبہ <متحدث> هم کی دواپسین و پماہ هم من المعتبین الله وی دی ندی دواپس کی نه ندنیا تا یا و این کدی عزر تلب کی بصورت د توبه باندې چې دنیا د لالجې دا او توبه واسي نو پماهم منالمتبینا دیند چې د دې عذر قبول کړی شي دنیا ته واپس لالجې او د الله د وسیع عزاله وکی استهتا مثل کې د عزلت العتب نه ر عتب اوسه دوي ان د الله غوث زایل او د غوث الله غوث زایل هغه پدې کې دی چې دنیا ته راشي او نه کومال کی وی لالجې لږ دی چې حاصل معنا یې بعض مفسرین دا, دا کوي کدی واپس دنیا ته طلب تلب کی نو دوی بنې دی دو واپس کین الله او بعضی معنا کوي کدی د عذر ازاله تلب کی چې زمو عذر نه قبول کړي منګه توبه وباسو الله تعالی دا, دا الله هو څا ته ځان لریکو نو په من المعتبین ا د دي عذر اغه نشي قبل ولې او دا کله دی دنیا ترام تر وله نه کې عمل بيان نه ولو ردوا لاذ لمنع الله پرمای کدی پس ام کلشی رې به پیاره کارونه کوي دې کم نه کلشی خبر ده انداله دوی کده درو خبر چې موږ دنیا ته لړ شو موږ بنې ګاماله دیمه نیمه تفصیل کړه وو مخ کې وو مصیبار جي وقیعنا لهم قرانا او الله وي موږ مقرره کړي چونکه بد اعمال او روستم بدا ملازی په پا کپر بان استرار ده پیغمبر مقابله ده پیغمبر ده قرآن مقابله ده نو په کپر خوشاله ده الله امون بلا نور ملګري ملگری شیطانان و خیدنا لهم اللہ امون مکرر کری ده دیده پارا قرآن آن آغا ملگری امدادیان ده شیطانانونا آغای و سرسگیم آغای و لکار سمائی فضای نو لهم ما بینه دیم خېستګۍ دې مشرکان وته ما اغه غناونه اغه شرک او کفر بین ایدی یې چې وران دې د دینه دي و ما خل او رستو دې دینه دي انې مخ کې رستو سم د چ خواہشات حرام کارونه دي کفر دې شرتې شبهات نو مداوت دا شیطان خېستګۍ نوبنا سم راځین ځان ته خېستخ کوي ندا شیطانی و تا خیستکی دن و سوسا جی و تویو بورا حلال و تسپک کارا کئی او حرام و تا خیستاخ کارا کئی ندا دا شیطان لازی انما اللہ پرمائی چه مونگ مکرکڑی دیگی و تا نا شیخ خیستکی و حق آلیهم قول اللہوی ثابت شوی دا بدی بانده اغا پیسل دسو پیس اللہ عذاب نو شیطان و تخیصتا کول گئی تردے چی تر مرگ پورے با پدا حالت کے ورسی علم تر ان ارسلن شیطین علل کافرین تا ازہم ازہ نو بزاق شیطانان دی راکا گئے پدی بناونگی او پدی بانے پیس اللہ دا عذاب اللہ حزید چھوی دا دید باد عملو پا سبب بانے او صرف بدینا فی اممین سرد اغنور امتون و مشرکاونا قد خلط تیر شویدی من قبل اموان دی دینا من الجن والعنس دی جناتونا او دی انسانانونا بدی پیسل شوید انہم کانو خاسرین چی اکینن دی تاوانیان دی دا اللہ پا پیسلگی اللہ سنت دا دی صبح شیطان پسی روانی دی شیطان اځه خدای قانون نملی نو الله په فیصله کې دا قوانینه دا مشرکان کافرن دیوم تاوان نه څنګه چې نمخ کې کافرانت رشي وي دي کاغه جناتو کې د انسانانو کې دي چې به دا ملایک نو څنګه اغې تاوان نه الله پرمې دا مشرکانم دا غې سره تاوان کې دي داله کرپا هغه په تاوان کې وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران مخک زین در ازی چې الله سره ده شیطان په لاره مو کل دی شیطان وتخستقول کینه وجهشت کنه دې کې الله هیڅ سر کې شی او گمراهی په اعلی استبنې موجود ده اغه اخوال هيو سړی د دا الله کلام وری نسوز پکېونه گندام او او کم سی کم وویری سوچ بکیو که دام خمرده بدا. نو کم سی کم بل و تبریدی بل پکی سوچو کی. نو دام مشرکان نپخبل دا اللہ کلامو بی. نپخبل پکی سوچ کئی. بلکه کبل سو قرآن که سوچ کئی. نو داغی دا پرم منصوبی تیاری چی دیو دا قرآن نوالی او دا اللہ دا کتابو نمانی. نو گویا که دا دا ما قبل دا دی الله پولی چې طان مسللت کړي چې نم تیاکي هغ تکونونه خسته کوي وقال الذي نه کفرو و د کسان چې کوفرې کی من سپې جوړی دقرآ در ت کولو لپاره لا تتس اولی هذا القآ تاسو په خپله باندې د آ مور دی دقرآ ته غ وکو مګې ځکه کوور سر بره باندې و کېدي سرې جادووي ځکه دقرورآ تاثیر ډیرر تیز دی نوویل اسلام سر به چې سووک راه نو اسلامله الله جوبه تاثیر ورکي. حدیث کی رازی او سڑے را گئے زیمات نو میں نو اغاو او ریل دل چیرہ دلتے دل محمد نو میں دی اغاو باندے اغاو داسل اسی خبری کی نو اغاویر کما سر ملوشت جنناتو دمجم نظب ہے دم کم نو باہرحال اس لی کوشش شکا نبی علیہ السلام سر ملوشت نبی علیہ السلام تے خبر ہوکلا نبی علیہ السلام نور اسلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به خطبه شروع کړن نور السلام چې او زلېوي دې دا کلمات به او به او به او درې پیروي نور السلام ته مازه کلمات نه د ساحر نور دیلې نه د جادوگر نور دیلې خبر ده انده د سمندر مست کوسی بسળે په ځای د دې باندې به السلام شو ایمان هراله خبر زان ته لگا نو الله نبی علیہ السلام لا د جبا کم تاثیره قران کم لته تاثیر دی به ماورده اثر اثر به ما ذکره اده سکه پخبل باندې وردل سکه چې څوک براتله ندی په دې کې شور ښور ښغب جوړه و چې دغه قران وی لو شور شغب جوړه و مخلوق برا قران نوری نو په نورو به مسننږي د تاس سره د تاس مخلوق الله هدايت چته گئی نو خدام وی چتا زو پخپل کوم بیا خوژن شیطان دی شیطانې وسره کې شیطان نه په مسللت کوم اټول ګناونه شرکيات هغه ذکرو تر مرګ پورې بوتان را روانه کېدل او په دې شرک باندې جهنم تلل ځکه په دې کې نبی اسلام صلی الله علیه وسلم کوي دی قریش یو څار لس کسان غالب نه کوي ته او نبی اسلام راغوه ته یې څنګه چللې ما سر چې کوم الله ما هو حق منت او چې الله کوم واځ کړي سحال اکتسنگا حقا دا کنا صحباتی رسول اللہ دا کمڑا دی اسلام بیتاسو دیدین خیلی ناو رئی لیکن دی جوابو انشی راکوالی ندی که دا شیو ویلاتا سماو لحاظ القرآن دا قرآن ماو رئی ولغو فیهی افدیک لغو فزول خبری که شور شغب جوڑو شکوک شبہاتا چواه لان لکم تالیبون شاید چه تاسو غالب شد دې د پټه وجه دا قران غالبې دل کې وي شاید چې تاسو غالب شه دیشور جغاب سره د شه د پجی خلک یې و, و نوري نو تاسو دا غلبا حصی ورنه قران دې پټه دا چې د قران دا غلبا د دا برازي د بغلې بي فلنذک الله فرمایور بس سزا ذکر کړي یعنی منسوبو دا, دی دا له دین دباره دا, دا منسوبو جوړول داګه د دا ټپکول دا داګه سزا الله ذکر کړي الله پرمهال فلنذکن الذین کفروا خامخه مون بزرور بزرور ده تاکید والی سه آلا خامخه بمون سزاور که آکسانو تا کفرو چی کفری کلده آزابن شدیده سکو بخامخه سکو با آکسان تا چی کفری کلده آزابن شدیده سه آزاب چه, چه کتاب الله داغی مقابله داغی ده پرمصوبیتی آری کری سه آزاب وده او خامخ مطلب ورکاو اغیتا مونگا اسو الزی بدلا ناکار دغه اعمال وکانو یاملون چې دې دنیا کې عمل کو او بیا په تويلي کی زالک جزاء ادا اله النار الله پرمایدہ اسا عذاب او ناکار بدلا دا چې دا دغه جزاء ادا اله النار دا, دا پوره سزا ده الله د دشمنان ته ته کم ده الله د کتاب ته پرمنسوبي جوړی قرآن د پکې جو قرآن بانے خلق پوینشی، قرآن سر دشمنی کوي الله ایدا پورا سزا دا اللہ دو دشمنان دا، ان نارو چی اور لهم دی دا پارا پا دی اور کے پا دی کې کے الخل لے کور دا ہمیشہ والی دے، ہمیشہ پا دے, دے, دے, دے, دے که دل دی جزاعم بے مکانو بے آیات نائج ادون، اللہو ایدا بدل دا جودی مسلسل، بی آیاتی نایج حدون زمان دو قرآن نا انکار کو قرآن او چې جند چید کتاب دی او بیان سرد حق کانیتنا پنا حق باندی پخپلو بوتان اولادو د قرآن نه انکار کوا اللہ انتک کئی بات دی اور گی بگات الله اللہ دی پنا ممتنصیب کی فی اصبرو کچریدی صبر کئی فنارو مصو اللہم پسورددن څانارو فسور چې ده مسل لهم ټکان د دوی د بار وايي استاتی بو کچري تي تلب کیه واپس د دنیا ته فما هم پسند دي من الموتبینا د واپس کیدون د واپس لښونا وہی استاد بو کچر دی واپس دل طلب کی دنیا تا فما ہم پسند دی مین المعتبین دمازرت قبول کشن وقیدنا لهم الله ممنکر رکر کړي د پارا قران عملګری دوستان شدنن وا زینو لهم خیس تکړه دې دویتا معاک ان تامل بینائی تیم جولان دې دوی دې وا ما وا شی خلفهم چ ورستد دوی دې دو وحق شو دې په دوی باندې فیصل د عذاب نو ایو خبر دې ځای چه اللاوی شیطان خسته کرده نو چه صده دیگنده عمل که گانه او ری بجانه او بل گدیگی بلسکی بلسکی نو صده ویخی پرش ناستی خبر دانده دانده او چه صده درست ناستی نو دکیگی داوله یا مطلب تعلیم کی ناستی پدل عمل نو خوب برزی ولی دا خو پتره که خسته شده ده بکی خوشحاله ده دې وجه سلګي بللا دې وځه دا دا یو د انسان روح ته یو بدن نه بدن باندې بچانه د ګناه خبره ګناه زنا لا د ګناونه جری دا دا سوال لکه بدن نه او بدن په یو کټ کې املاست ته وږي کې غني لګېږي غني دي بګي خوري کړي دي نو سړې خوب تن پریږي د ګنا مجلس کې مروح نه آرامي روح له آرام نه راضي اگر چې بدن خوشالي خروش سي به آرامي روح له آرام نه راضي او کم چې قران تلاوت درس دی وغیرہ دي نو دغه روح ته سکوني ده دغه روح سکيو آرام کوي دغه وړه چې هغه چې خبره غلط اشوا چې څوکي موسيقي درو غازا راي زادا موسيقي درو اذن روح اذن قران دي کني زه ته ولا ته قران کټ کې پروزه نخوب بدلا درشي خبر دا اندلغه تعلیم کې کېنه نخوب بدلا درشي درس کې کېنه ولې روح لهوند سکون عمومي او چې کنه ګلامه او کې به سکون نه راځي او دنیا کے سره روح باندې نه پوي چې روح شي علامات نه پته لګي لکه تاسو د علامات باندې ګرام مجلس کې وی دا سدلګه د غونو چې پرکټ کې ملاس د تعلیم مجلس کې د لکه چې یهی بهترین پیټ دی وته هولولې روح ته آرام کوي نږ ځواب وجه غواړو الله وي پس זייنو خيز د کړې د دوی تعالهم معاشر کو ګناونه بين ايدي ام چه وړاندې د دوی دیو ما او اس خلفهم جورست د دوی ندي وحق عليهم القول ثابت شد د دوی باندي القول بيسلدا ذا في امم سرداغه امه مشرکون قد خلت تشيرشو من قبلهم لان د دوی نات من الجن والانس تجنات وانسانان انهم كانوا يكنن الله اللهناویل باګسانو کفرو چې کوفرې کړ دی لا تس ماې هذاقرورآې تا څ و مک د دقرته غاوف او تازه شوو غغاه کو دی کی سپیکرزم بعضټم سپکر ځمواین دی خبر د د خلق خلک درس کېږ او کپ ش وغره بعضې ملګری لګ بعض کې به لګې دي نو ځ اصل کې د کافر شیوا دا چې قران ویل کیږي او د شور شغب کوي خپل غب لګي قران تقوغه نګدي او ټلو کې بلګي دلی قران مجید تلاوت او بل خلخ خپل غب لګي ریډيو لګي دلی ټي وي لګي دلی یا کور کې لګي دلی وی تلاوت لګول ټو خپل روټ خپل غب لګي دا انتهایی ګنا نه د دې نه نه لګول سري دینانو له غو حدیثه کا خلق کم سے کم دو غنا نه ثواب پځه الټا ګنا هر شي نه غنا خوب شي کنه سپیکر به سبانه بن کو خامنه بس نه بلګه ولا غوفيه تا زشور كوافي بده كه لال لكم خي استغفر تخلفونا چتا زغالف شه سنذيكن الذين الله قام خامون بو سکو الذين كسانت كفر وج كفر كلا عذاب عذاب سخر ولا نزينهم قام خبت لبور كوتيت اسوا الذين كار بدل دمال كانوا يعملون چدي قول رالكا او عاده الا انار جزاء الله تعالى النار جورد لهم تدبر فيها فدي اور بما كانوا دا جزاء د اغسو كانوا باياتنا جودي بياياتنا پاتون زمنگ باندي يجحدون الحمد لله رب العالمين والحمد للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اللهم زيننا بزين الدين من جنة هداة المهديين اللهم سلام العافيه طاهر سيك الله خير بركه سيك يا الله كريم خدا سانا فرمانونو منګو سړ خپل رضا ران سيك رضا وعلى عمل سيك الله الله زمون غشر خاتم استغفر زابانک ایمان راته سيك ایمان نسې